The number you have dialed has been changed. The new number is... Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tätlans vänner. Ja, Emelie, du är inte Tätl, men du är ju en vän. Rosenqvist heter jag. Ja, det var lite kul. Precis. Det finns en skådis som har samma namn som du. Ja, det finns det. Då lyssnade jag på en Peter-dokumentär. Jag visste inte att det var äh, Emelie Rosenqvist- och, Tänkte när hon sa det i slutet på... Aha. Jag är lite trött i huvudet. Vad fan? Vad gör ja, just hon där? Det är skådisen, ja. Oh, jag skådisen. hon på mig. Har hon äh, avancerat, är... tänkte du? Ja, men det är så hon brukar <laughs> göra. Men... Ja, så blev det i alla fall. Hur, hur är det med dig? Jo, jag är duschad, Lite trött. Eh, men det är bra, är det? Jag har haft en väldigt bra dag på jobbet. Och jag har varit i Stock. God. Och jag har oh, haft det allmänt gött. Eh, den viktigaste frågan här, baserad på förra veckans avsnitt. <laughs> Vad lyssnade du på? Vad då? När du duschar? Aha, just det fan. Det glömde jag bort. Jag skulle ju lyssna på Rock's. Jag lyssnar på typ podcast. Snälla, du Ja, fast det funkar inte. Varför inte då? Jag har testat. Det funkar inte. Varför funkar det inte? Att dels måste du ha väldigt, väldigt högt ljud i sådana fall. Ja, men det har jag. Du får ju köpa en sån här um, bluetooth-högtalare och bara bränna på. Ja, i och för sig det skulle man ju kunna göra. Det finns sådana du kan ha i duschen med. Det har jag dock inte, men det är ju cool. nästa steg och ha en sån som tål vatten. Ställa in den vi... där och bara... woo Det är inget du liksom fäster på väggen utan... Ja, det kanske är. Jag vet inte. Jag vet bara att det finns sådana här Bluetooth... Blö, blö, blö. Nej, men jag vet nog. Jag har ju testat att liksom lyssna på Peter-dokumentär. Men det, det är alltså, man hamnar lätt ur fokus där. Men det, det är något mod och sen funderar man... Mm. Liksom, jaha, har jag tagit schampo nu verkligen? <laughs> Du tappar bort dig själv liksom. Jo men det finns ju en incident när jag skulle dra en matlåda- så lyssnade jag på en Peter och då. Där. Ja du känner ju incidenten. Mm. Så lyssnade jag och skulle jag göra potatismos. Mm. Och så hade jag helt i mjölk förut. Mm. Tidigare. Och det tänkte jag inte så då satt man och lyssnade så här. Men hur kunde han komma undan? Mm. Och så hände man i mjölk en gång till så kom han på. Ah, just ja helvete också. Så det var ju liksom korr och typ potatissoppa och det var inte gott. Fick du för att du lyssnar på podcast, tänkte du? Om. Ja men mer när jag lagar mat nu så lyssnar jag liksom på Ghost eller ja, metal. Rockset var det ju, för fan. Nej men den är när jag duschar, det är okay. olika. Aha, jag har, testat, har olika musik när du gör olika saker. Ja men jag testade att lyssna på typ Ghost eller säg, hårdare metal när jag duschar men det känns fel. Okay. Så det gör jag när jag <laughs> lagar mat eller städer eller någonting. Städer bra för om jag lyssnar på metal så hör jag inte dammsugan. Men hur var det i Stockholm då? Jo, det var supertrevligt. Jag fick ju lite sällskap upp också. Natalie, min kollega och vän. Hon tog samma, hon åkte samma flyg som jag, samma flygtid så det var trevligt sen när vi skulle åka hem sen för då hade man någon att prata med på bromat flygplats istället för att sitta där själv och lyssna på deprimerande musik. Du lovade att WhatsAppade mig men jag har inte fått något. Nej, för att jag var jättebissig. Sen så pratade jag med Natalie när jag inte var busy så alltså så du var för. What apps man... bitch? What apps? Ja, jag blev besviken. <laughs> Nej men jag var ju iväg på möten precis hela dagen. Jag hann knappt äta. Vi fick jag och min kollega Ylva när vi var klara med effektkartläggningen så fick vi gå och käka. Då åt jag vad hette någonting. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette bara. Det var någon eh, på söder. Ja, Nej men på söder var vi. Eh, och så åt vi dönerkebab. Mm. Ja, precis där inne någonstans. I ett ställe. Och vad hette skiten nu då? Eller skiten, det var ingen skit. Det var supergott, vad det? Det finns ju många, säkert många ställen på söder. Som ja, men det var då. inne, i någon, om man går in i någon liten galleri eller någonting. Och så var det massor massa matställen där inne. På söder. På medborgarplatsen. Nu har jag liksom tryckt, nu är det väldigt nischat här. Så hade du vetat det så hade du kunnat säga det nu. Det kan ja, du inte, för du vet för, inte. <röntgar> först tänkte jag tänkte jag upp typ på Östermans torg. Men, det kan ja, inte men jag är vara. ju inte där. Var Nej, inte där. Jag var, jag var Nej men det var det första jag tänkte på. Men så kom jag på den här, men hon var ju på söder. Men det får vi forska vidare. Du får, sam, du får kika på dina kvickor. Jag kanske borde skriva ner i ett lite så här anteckningsblock när jag åker. Och bara, okej, okay, vad har jag ätit här nu? Vad heter det här stället oh Det ska vi ta upp i podden, så ska jag recensera en bönant. Ja, precis. Ja, men den var jättegod. De hade typ... Eh, var det. det? var någon blandning och någon sås tillsammans med kebabben och så, ja det var jättegott. Jag blev jättemätt, jag höll på att sprängas i tusen bitar, men det var det var ett. ja. Ja, sitter jag bara och funderar på vad skulle det kunna vara, för jag har också hamnat på några sådana ställen. Men ja. på, på medborgarplatsen liksom? Ja. Jo, men jag Precis, vet, det finns, det. Ju, det finns ju en hall där. ja. Yeah. För det var jättemånga där eller hur? Ja, precis. Ja, jag, jag det är vet... precis när man kommer in till höger, är det. Efter jag vet svängdörrarna. Vad det, jag vet vad det är, men jag kommer inte på vad det heter. Nej. Vi okay. äter Kina-mat även på gång. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men eh, vi kan prata om eh, min <laughs> matrevolution en annan gång. Jag kan ha matavsnitt och så kan jag äta samtidigt som jag säger att mat är gott. Varför ja, skulle det bli så bra på om du sitter där och, oh, vad gott det är. Det här smakade extra kryddigt. Åh oh, oh, vad gott Åh oh, så gott Men du mm. Jag har varit på bio två gånger den Här Nu är fan förlaken. alltid på bio jävla, mil Bi jävla miljonär Ja nu ska vi väl <laughs> uh, Runa oss här uh, uh, Nej men jag har varit på bio två gånger Jag såg en film som jag i princip Ångrar mig att jag gjorde Okej okay, vilken var det? Daddy's Home. Läser du inte min blogg eller? På nicknastall.se Jag hinner inte. Nej, jag såg den. <laughs> Två av tio liksom. Oh, Åh jäkla, det var dåligt betyg. Varför I, då då? fattar att den var piss. Okej. Okay. Jag jag ska, jag, ska jag dra handen lite kvickt? Ja, jag drar den lite kvickt så jag fattar varför uh, det är så dåligt. With, with a friend, äh, pappa. Eller, mm. ja, styrpappa var han av. Tillsammans med Sarah. De, Sarah har två barn. Sedan tidigare med en man som heter Dusty. Mm. Han var uh, oansvarsfull och liksom, gjorde inte vad en pappa ska. Mm. Och så träffar hon då, uh, Will Ferrells karaktär. Brad har ju förmannet. Och han är då raka mot oss när vi vet om pappa känslig. Skämtas mycket om oh, det är kul att se med enkel och mm. uh, Och så är det, oj, men har inga känslor. Uh, nej, men det är, den, alltså det är de, de motpol. De två, det är helt enkelt två olika papparoller- uh, som de har försökt gjort en film på- som inte alls blir bra. Nej. Uh, sen kan jag säga att Will Ferrell och Mark Wahlberg- är inga bra skådespelare så, så är det. Uh, Will Ferrell är ju bara väldigt kul i vissa filmer med exempelvis. ja. Men om Malcolm Wahlberg är ju bara... Ja, det var inte som att spela sig själv. Han var ju bara en dusch. Men Det var så, det var fruktansvärt dusen. Vill du typ stänga av? Nej, men det enda jag satt och tänkte var så här att bara... för jag stängde av telefonen så hade jag hade du ingen klocka jag kunde gå efter. Så tänkte jag bara... Alltså på riktigt var så att äh, mamman där, Sarah... Det enda jag satt och tänkte på under filmens gång var händen. Inte på ett äh, perroligt sätt. Purv. Jag kände igen henne så fruktansvärt mycket. Och det var typ det jag satt och tänkte på hela Aha, filmen. Aha, du bara, vad har jag sett henne? Och det var mycket mer trevligt än att liksom kolla på det. Sen kom jag på att hon har varit med i Freaks and Geeks och Mad Men och sådär. Just det, jag såg på Insta att du la ut något om Freaks and Geeks, ja. Just det, ja. jag vet inte riktigt om jag skulle kalla mig för ett freak eller geek. Kanske något med någonting då. Äh, nej men därför... Jag är ju lätt freak, tror jag. Ja, men då jag är, då får jag jag är bara cray-cray. Ju... Ja, men då får jag ju vara geeken. Ja, <laughs> du tror det. Jag skulle aldrig kunna kalla mig själv för liksom geek. Jag har alltid... Förr var jag super-cray-cray. Cray. Nu är jag bara så soft-cray-cray. Cray. <laughs> men jag kommer aldrig bli liksom... Nej, det går inte. Ja, nej, för det är intressanta med den var så att... Alltså, förstå mig här är rätt. Att jag är inga, alltså man ska driva med känslor. och det, det ska man. Och det, det är ofta väldigt kul. Mm. Men här blev det liksom motsatsen mot kul: att det verkar som att kolla, vi har kommit på att män kan gråta. Mm, okay. Ja, vad då? Det? Alltså, det har man kunnat gjort genom uh. att liksom Kommer något nytt. Nej, det fanns inte ett enda rodigt moment i den filmen, jo ett men det var för att, roligt var det ju inte jag, är, jag tycker ofta det är lite småkud om man har, om man har uh, lustiga dance moves <laughs> vad är ett lustigt dance move om jag får fråga nej men uh, Diskodans, knäböj uh, tärning, gräskripparen den typen av danser. Okej, okay. ja, då är jag med. Schysst. Jag kommer inte visa det för dig någon gång naturligtvis. Men det, det finns eh, olika typer av dans som kanske inte så lämpar sig eh, så är jättebra. Jag, är faktiskt, jag brukar säga att de enda gångerna folk har skrattat åt mig. Det var, det var en gång i skolan så skulle vi dansa. Eh, då var det folk som har skrattade för att det såg inte bra ut. För att alltså... Jag har ingen som helst koordination. Mm. Och då menar jag alltså ingen som helst. Men då är vi två förstår du. Ja men den är obefintlig. Vad då är det på dig att om, om någon säger till dig spanka vänster ben samtidigt som du höjer höger arm är, är, skulle du kunna fixa det? Jo nej så dåligt. Är det så dåligt? Alltså jag inte tänker mer typ dans typ. Ja där är jag ju. det är jag körd. Att man dansar och att man tycker om man ska följa någon som dansar sånt kan ju inte jag. Det är därför jag inte liksom jag har provat på att dansa, bara men nu ska jag se med vad jag är bra på, du vet, som man gjorde mm. när man växte upp. Då testar man ju mycket grejer motvilligt för ja. min del, för jag tycker inte om att bli typ bara, kom igen, du ska testa det här. Åh, oh, tråkig du är för att inte testa det här. Man bara, för helvete, kan jag få göra det i min egen takt, din jävla idiot jävel? Äh! Ja, i alla fall, då testade jag dans. Och då är det ju, var det ju några brudar där som verkligen kan. Och jag bara, okej, okay. det är så det ska se ut om jag verkligen ska ejsa i det här. Annars så är det ju liksom, jag går hit och typ, ja men rör lite på mig. Men kände kände det här: då kan någon annan ta min plats liksom. För vad gör jag där då? Jag är väl, jag kan väl liksom efter ett tag typ härma någon och bara, ja men nu sitter väl det här movet. Men inte så direkt att jag fattar, aha, jag såg, gud. Mm, ja men då är det typ så, alltså du vet, börja briljera, det går ju inte. Jag håller mig till sången liksom. Det, det kom mer lätt <laughs> än att dansa. Mm, men här kanske det visar att du då var freaken. När alltså, du sa att man testade så mycket. Jag skulle för att jag testade inte så mycket som barn. Nej. Eh, ja, Fotboll, eh, innebandy. Sen spelar man ju liksom... Ja, jag säger landhockey först. Alltså det låter fel att säga asfaltbandy. Så då låter landhockey coolare att säga. Det var typ det jag testade, sen har jag inte testat någonting mer. Nej. Det, det, det, då låg det inte i min natur att försöka. Finns något annorlunda här nu, nu? är jag väl lite bättre, men. Ja, så länge jag hade fotbollen där och landhocken och innebannen så var det lugnt. Mm. Så du förstår ju att kan vara kunde ju vara ganska tråkiga om man helt plötsligt fick hoppa höjd upp. Oh, det var jag fan bra på. Höjdhopp, det var jätteroligt. Där fattade jag tekniken. det tyckte jag var roligt. För det är liksom men jag tror att man är, alltså ibland så bara kickar det till att en del saker man testar på för man måste testa saker alltså så. Annars vet man inte vad man är bra på. Men det var jag fan bra på. Men jag gillade ju, inte jag gillade ju fortfarande inte liksom idrott, och hålla på och röra mig. Jag bara, nu ska jag åka till gymmet i två timmar, för det gör jag tre gånger i veckan. Mm, Tycker jag är bra. Lägger jag min tid på. Aldrig. Jag skulle känna att jag bara slösar bort hela mitt liv om jag gjorde det. Jag hade bara, nej. Då kan jag sitta och typ filosofera. Eller typ <laughs> googla på lite bilder som är så här vackra. Så jag kan tänka, åh, det där sminket ser snyggt ut. Skulle jag kunna testa imorgon, åh. Oh. Sitta och, jag är ju en drömmare liksom, jag har alltid varit det. Så om jag typ, om det skulle bli så att Emily nej Emily, imorgon måste du gå till gymmet, Moss. då hade jag ju typ att gråta. Jag var nej, fy fan, i helvete heller att jag vill göra det. Ska jag slösa min tid på gymmet? Jag förstår ju att det inte slöser med tid, det är bra att röra på sig och hålla på. Men, nej. Nej. Mm. <laughs> um, uh, nej men, jo, men det vi skulle komma till är det, jag var inne på uh, jag förde oss ju bort ifrån daddies rum ah. som visste ah. inte var, var bra men jag vill tillbaka där i vilket fall men... oh, jag måste jäspa lite förlåt oh, ja, det var typ så jag kände när jag såg daddies rum ja ah, du ville jäspa Då är det, ja, men, jag, det, var så, det var en trevlig dag jag träffade två vänner som var länge sedan jag hade träffat vi det gick kul vi gick runt lite så här i Kalmar och jag hittade ett ställe där det var relativt billiga cigarrer. Eh, så det kom Apropå jag på cigarr och stock. Jag såg en snubbe när jag skulle gå till mitt första möte som gick och rökte cigarr. Det var liksom klockan mm, åtta på morgonen kom han där du vet full fundersig skulle till sitt jobb och rökte cigarr. Ja jag tycker det är lite så här ganska kul det. Coolt. Alltså så skulle jag väl inte göra alltså, det låter som att jag röker sig gärna jätteofta Men jag gör typ två gånger per år eller någonting Det är väl äckligt då? Nej Det är inte äckligt mm. Alltså det finns ju godare Jag äter ju hellre en hamburgare Ja precis Nej men då gick vi runt så här. Vi åt på Stars and Stripes Vi blev där lite för länge för jag kollade på en fotbollsmatch Men och så satt vi där och så tänkte jag skönt att avsluta med en film och så tänker man ja fast jag skulle kunna ha något tänker man för att man vill ändå försöka vara positiv mm. sätter man sig där bara oh därmed tog det fucking hell <laughs> det, det var inte kul och jag Nej. ångrar mig djupt som tur tyvärr betalade ingenting för det för jag har, ett gäng, ja, jag har ett gäng presentkort som jag har inte hör. Oh. Ah, ah, eh, då gav nej, du men... bort dig till den här usla filmen Hur känns... ah, jag, jag får be om ursäkt till mamma ah, att eh, jag, var, jag var så dum och inte väntade till typ Ghostbusters eller någonting det är fantastiskt att du ska välja en så dålig film Niklas ah. ja, jag ska ju säga att det, det var inte mitt val vi var tre i sällskapet två ville kolla på Daddy's om jag är en man, av, en man som uppskattar demokrati eh, då kör man då får man offra sig Nej, men... Du vill inte köra över folk när du liksom bara... Okej, okay, det här är riktigt dåliga val. Du vill liksom inte typ... Alltså ja, men... hörni, det här alltså... är inget bra. Jag lovar, lita ingen... på mig. Nu kör ingen... vi den här istället. Ja, men Det är ingen stor grej att göra en scen av. <snar> uh, jag kan ställa till med scener men då... Vad ja. ska det vara för en sak som det är värt att lägga energi på, eller hur? Ja, när vi pratade om skolan förut. Eller jag gjorde innebandy-turneringar innebandy i skolan. Det var värt att ställa till med scenen. Åh, mm. eh. kul. Oh, Nej, men, som, men de, den filmen. Eh, jag vill, alltså De som vill läsa mer om vad jag tyckte kan läsa på liknastall.se. Ja. Även du då, Emily. Ja. Men, den går, jag är inte förvånad om den går in på topp 10 sämsta filmer jag har sett. Nej men gud! För grämmen var så att jag tror att den var typ 1,40. Ja. Ah. Men det kändes som om det var typ två gudfader. jag såg. Vilket jag mycket är. Oh, Åh, gudfaden. Åh, oh. ja, ska, jag ska hålla. Så känner jag, jag när du ska säger ha. det. Jag ska ha en monologen en gång så att du verkligen oh, förstår det. Eller så får du helt enkelt kolla dem. Nej. Man... Jag har redan jätte en chans. Tänker fan aldrig göra det igen, eller pissfilm. Ja, nu, nu ska vi lugna ner oss här innan det blir hett. Alltså, den är så överskattad som man typ vill säga som alla som har sagt det. Bara kiva bra i man bara. Mm. Men den är ju bra. Jag ser den hellre på. ...inside out liksom. Så en cool, inte, det... jäkla bra... ...animerad film. Oh, som inte men... handlar om en massa... ...maffiga snubb... Och ...som bara... Yes, yes, oh, ...this man. is my cat. Oh, it's <laughs> my cat. Oh, bo, bo, bo, bo, bo, bo. We, we can Jag känner, jag känner the, det här the nu. The jag måste skrika thing. lite. Jag vet inte att det ska komma fram att vi här inte är Att 50 av personerna som närvarar inte gillar Gudfaren. Folk kan ju tro att jag är bäng i kolan eller någonting. Det får de inte tro. Jag är här för folk. Nej, men har du någon film så här, som du direkt kommer på? Det är en av de absolut sämsta filmerna. För oavsett Gudfaren, då. För den, vill jag, jag, den får du inte prata med negativt. Det kan vara en av dem som jag verkligen Nej, jag bara det. vill slänga in papperskorg. Nej, men jag måste tänka lite då. Förresten har du sett det. min limited edition eh, box. Nej, jag blundar för den. <laughs> den. Den fick jag genial. Och tar du kort på den och försöker skicka till mig så kommer jag skicka ett virus till dig. Wow. Genial. <laughs> Okej, okay. men i alla fall, jag ska bara förklara i den. Jag ska inte ta kort. Då har mm. jag alla tre filmerna. Mm, det är typ 7000 timmars film Och man bara, åh nu ska jag titta och gott ner är med min lera Popcorn-skål här mm. mm. Ja men du kan ju sitta där och kolla på Titanic och slänga bort <laughs> ditt liv men... Nej men Titanic, den vill jag inte se heller. bara bara gråta ju Nej men i den här boxen så är det alla filmer En kopia av manuset till första filmen Och det är ett exklusiva kort och så här. Den är fin Får man manuset med i boxen? Ja men det har jag kollat i många gånger Och tänkt på att här satt de. Visste de redan <laughs> det här? Säg någon replik från filmen. Jag vet att det finns någon replik som alla typ upprepar. Vad är det han säger, den där? Corleone. Vad, Vad säger då, att han? du ska hå hålla dina fiender? Hibbi, Nej, men... Eh, men vi, så gud får den är en av de sämre filmerna du har sett. Ja, men det finns ju mycket värre naturligtvis. Jag är inte helt dum i huvudet. Gudfadern ja, det... har, är ju säkert, säkert jätteväl skriven- och du vet så här har mycket... Te tempo har den ju inte. <laughs> jag vet inte varför jag tänkte säga- att det skulle ha tempo. Det är just därför jag inte klarar den. Den är så jäkla seg som man håller på... Och... Coola vippen. Ja men lite så, vad fan. Men det finns väldigt många skräckfilmer som är dåliga- vet jag. för det är ju så svårt att få till det där- jag kommer inte på Anaconda-typ, den skräckfilmen. Den, den är. är så här, nej, den är gammal där. Det finns ju en massa uppföljare till den. Den är också. Men den är, första är ju för sig lite nostalgi på den, kanske. För det var en av dem man såg. Jag vet inte, jag har sett någon av dem, en kompis när jag gick på typ mellanstadiet så. Här, och då var det ju så här häftigt att se på det. För det får man ju inte kolla på egentligen. Men annars, ja, vad dålig film. Mm. Nej. Jag kommer inte på någon så bara. Nej men jag tror på Straight riktigt up. att han, hade du sett den så, så hade jag hade, nominerat ja, men, den. Alltså den, den är på riktigt väldigt dålig. <laughs> vad tror du om Zoolander 2 där som ska komma? Ja den är såklart också dålig. Du tror det? <laughs> Ur ett mark marknadsföringsperspektiv alltså fan vad de bara isar. Det går så bra. Det går ja, så alltså, bra för dem men filmen kommer grej... säkert bara bli bra för att de har marknadsfört den så briljant. Men vi får väl se. Alltså grejen är att jag har sett ettan. Ja. Vilken jag liksom... Idag fyller David Lynch 70 förresten. Oj, oh, congrats man, congrats. Nej, men jag har sett ettan och kände liksom... Eh... Alltså vare sig det ena eller det andra. Sen har jag ju lite svårt för Ben Stiller. Det har jag ju. Mm. Men jag kommer säkert se det men inte någon jag kommer ja, springa till bion för att se utan det är väl en sån här film som ja ah, tre för ett hundra, jag har bara två filmer. kanske man kan ta Solander. Ja, precis. Nej, det kommer ju inte vara liksom en Oscarsrulle eller i för sig, en del Oscarsrullar fattar jag inte varför de nominerar till en Oscar man bara, det är också så här sömnpiller vad heter den, skitfilmen Ja oh, heter den? The Hurt Locker eller någonting heter den? Och så, här, så här krigsfilmer Ad... och man bara... Åh oh, men snälla. Åh oh, print... gud, vad tråkigt det är. Jag printade ut den. Jag, jag ska eventuellt vara med, med några vänner- och spela in ett Oscarsavsnitt. Om inte du vill spela in ett Oscarsavsnitt. Du, det gör jag gärna. Men du kan ja, men... göra två. <laughs> ja, det kan ja, jag kan du Nej, men Då printade jag ut. Okej, okay, vilka filmer ska jag se? Vilka filmer har jag sett? Och så i bästa film här, best picture, så var det en film som hette Bridge of Spies. Jag kollade traden till det och bara där var det en ett sömnpillum. Ja, är ja, du ser. Det men, var ju vara så oerhört huset. Men ibland så, jag vet inte. Sen, sen är det så här också. Jag är i min lilla värld. Jag tycker det jag tycker. Och det är ju så skönt att ingen tycker exakt som jag- för då hade jag skjutit den personen, tror jag. Det hade varit jättejobbigt att möta någon som bara- nej, men jag tycker så också. Allt jag säger bara, men det håller jag med om. Och man bara, vad är du för någon? Hjälp, är du ingen klon? Man vill ju inte att folk ska tycka likadant som en hela tiden. Det är ju ja. kul med någon som håller med om mycket- Jo, absolut inte allt för då blir det ju jätte jättekonstigt man, man, man, <laughs> man kan ju inte det. jag tycker inte att det är rimligt om man till exempel bestämmer sig för att nu ska jag tycka att uh, att jag tycker att Titanic är ganska dålig har ju sina, alltså jag kan ju förklara varför jag tycker det varför Och tycker du det? ska vi ta den nu? nej men dels tycker jag att den är på topp för lång jag typ ingen... lika lång som gudfaden mm, gudfaden ja, okay. är bra men för fan Ja, yes, alltså... Den en som vi, vi poddade om det här. Ja, ja, ja. Vi kanske inte ska göra ett avsnitt till om det, då. Nej, men Nej, de är, det, då. Hade inte Kate och Leonardo varit med- så hade jag aldrig någonsin sett det. Nej. Ja, det är det bra. Nej, men jag menar att... Alltså, att till exempel att du och jag på, inte har kollat på Star Wars- det tror inte jag har varit. att Jag har ju inte bestämt mig. Jag ska inte kolla på det, där. Det har inte blivit så nu tänker jag bara, nej, men <här> så intressant låter det inte. Och varför ska man då kolla? Why look when it's not interesting? Yes. Men jag har också sett en bra film. Vilken då? Uh, Suffragette. Just det, med de där damerna. Den var... Är det Meryl Streep som är med i den? Ja, en kort stund. Aha, hon, men hon är fan med på omslaget- och det är bara för att hon är Meryl Streep, eller jo, men alltså, Meryl ja. Streep- hon är ju- hon är Queen. Queen Bee är hon. Hon är, hon är sjukt, vass. Ja ja, ja ja. Det finns inget annat att säga. Men den var ju mycket, mycket bättre. Men det är också så här man tänker att- det nu ska jag inte låta här som någon moralist och så här, alltså det- det kändes viktigt för mig att se den filmen. Mm. För att jag kan inte gärna liksom gå och säga att man är, det går. Men för mig, för mig jag, jag tycker att det blir lite krent om jag går ut och säger så att ja, jag är feminist och hela den här perioden. Men så vet man ju inte så mycket. För jag kände ju inte till det här någonting. Att det hade varit så jävla extremt. Eller, jag är den fan... baserad på verkligheten eller? Ja, det är den ju. Okej. Okay. Den utspelade sig väl 1910-talet, tidigt 1900-tal. När fick kvinnor rösträtt? Ja, det ska man ju kunna, men det Nej, ju... jag kan inte det. Ja, men det Varför var ska sent. jag kunna det? Ja, men det, det är ju en, en viktig detalj att kunna, kan jag känna. Och... <skratt> kan du det då? Nej, det kan jag inte. <skratt> Nej, jag vet inte. Men jag, jag minns att jag tittade, men att jag tittade upp det och så vet jag att jag tänkte, det är ju... Det. Men var det inte typ där runt, eller var det jättesent, eller var... Nej, jag kommer inte ihåg, men det... det är olika folka länder, men ju... Jo, men... ta tar USA. Vilka var först? Var de först? Ja, det får var... ju inte Katarv i från. <laughs> Kolla här, nu har jag det här. Wikipedia. 1838 infördes kvinnlig rösträtt i den brittiska kolonin Pitcairn. Jättebra uttal var det där, förresten. Pitcairn. Oomhör. Så det var tidigt. Finland? Nej. Sverige? Nej, men det var ju liksom... Det, det är en vankig historia, men det var... Det kändes... Det kändes viktigt på ett sätt att se den. Eller mm. på ett sätt, det ja, är det ju på många sätt. Mm. Ja, det, det får vi kolla upp. Men, ja, men det, det vet man ju att kvinnor fick ju rösträtt långt efter män fick det. Så, så mycket fattar även du och jag. Alltså jag tycker det är, om jag tänker, gud vad konstigt egentligen, att det någon gång, och alltså det fortfarande är så men inte alls lika vida, att folk har sett ner på kvinnor. Liksom. Det är skitkonstigt. Jag kan inte koppla ihop det i mitt huvud. Det känns så udda. Jo, men det är klart det är speciellt spe spe ja, Om man tänker sig att un under vår uppväxt så har det ändå varit relativt jämställt. Ja, ja, ja Men om vi, om vi skulle prata med våra mor- och far farföräldrar- så har ju de säkert något helt annat att säga. Eh, så jag menar, det, det hade varit... Eh, det var därför det kändes viktigt att se För jag tänkte ju, ja, man tänker så att... Sen kan ju inte jag ta på mig alla snedsting män har gjort naturligtvis. Jag har nog med mina egna. Vi <här> <Men, här> tittar på gudfaden och säger att den är bra. Ja, nej, Fantastiskt bra. snedsteg <laughs> Jobbigt för dig Nej men man tänker så här att För som sagt det finns ju de fortfarande idag Som ser det som inte, att, inte så att kvinnor inte ska rösta Men att det är män som borde ta alla beslut För att kvinnor är si och så Och så har vi ju demokrater, Men det är ett kapitel i sig men jag, jag, jag kan jag kopplar det inte för det är så fruktansvärt idiotiskt. Mm. Och jag menar de här då som säger att eh, feminism handlar om man, mans hat, det är också folk som inte fattar någonting. Men det, det hade varit intressant att se liksom, och att be såna här personer som Jan Björklund och Ebba Busch och så här att mm. få sitta och kolla på en sån film- och se om de verkligen fattar någonting- eller om de, de fortfarande är lika blåsta. Nu tror jag att de fortfarande- skulle vara lika blåsta. Mm. Ja, men Är det någon film du hade varit intresserad- av se, se? känner du att du har fått... Vadå, Suffragett? Ja. Jag vet inte. Kanske. Jag är inte inne i en här... Den är en väldigt, en väldigt seriös film, right? Ja, det är det ju. Det är ja, ett man... väldigt viktigt budskap. Jag vet om jag är rätt person att titta på den och ta emot den på rätt sätt. Ja, men det var alltså det var så mycket med den som var bra. Jag sitter och tänker så här bara att våra alltså släkten till generationer bakåt i tiden. Tänk så mycket de har gjort för att du och jag ska ha det så bra som vi har det. Jo, tänker man så så blir det ju väldigt, väldigt intressant. Och sen, sen, sen tror jag just att världen kommer aldrig vara jämställd. Sverige kommer aldrig riktigt vara jämställd. Och det behöver inte handla om att det är mellan skillnader mellan kvinnor och män. Det ser vi i vilka skillnader mellan fattiga och rika. Och de som är högt upp i samhället kan komma undan med mycket mer än vad de lägre, eh, som inte har den socioekonomiska råd kommer undan med. Det, det vet vi ju allting det här men jag, jag vet inte, jag, jag tycker att den typen av filmer, dokumentärer eller någonting det, det är väldigt intressant att se. Ja, ja, det är det ju. Det är viktigt att liksom få perspektiv på saker och ting är det ju. Och veta alltså var allt började och var allt kommer ifrån. Så är det ju. Det är då man blir ödmjuk inför saker och men... ting och det kan jag tycka att väldigt många behöver bli mycket mer Istället för att bara ta allt för givet hela tiden. Men du säger så här, skulle du kunna gå... Om vi säger så här... Någon, jag säger till Emelie, du måste verkligen kriga för en fråga här nu. Du måste Du får lägga ner allting. Du ska bara kriga för det här. Mm. Okej gud vad svårt. <laughs> för jag vet ju det, du har ju pratat mycket om att man borde göra någonting åt... sett eller syn på... Uh, psykisk uh, ohälsa... Ja men ja, det är nog det jag skulle välja då för det är där löser man det och förbättrar det och ja, det så, löser sig, så löser sig allt annat tror jag. Jo, det tror det, jag stannar på det ja. Ja, men det är lite det det jag, jag tänkte på så här, att, att äh, det är ju samma sak att om vi säger så här, om duponerar att du ja, du lider av psykisk ohälsa. Mm. Hade du varit helt bekväm och liksom bara och säga att nu är det så här jag har varit deprimerad i sju år ja ska du vara bekväm och berätta det för liksom ja det har jag ja. redan gjort typ i 3000 blogginlägg ungefär ja jag har inte helt seriöst om någon är superintresserad av saker jag har gått igenom om man nu vill läsa av det det bara går alltså, långt bak i min blogghistorik så har jag skrivit Massa inlägg typ om, om sådana saker. Typ att jag har så alltså, dålig självkänsla. Och liksom har... Ja, allt det där. Hela patrasket liksom. Så det är... Jag är väldigt öppen med. Jo, Absolut. Men... Sen att... Um... Ja. ja. Men är du inte rädd för att folk... För jag tänkte säga det de gångerna. Jag har väl inte alltså, jag har inte varit deprimerad men om man har tvivlat på sig själv. Om man, om man kanske är en sopa helt enkelt. Och och, <laughs> nej, men Det går ju tillbaka med saker som har hänt och sådana här prylar. Men jag är med så att det är ett fel jag har gjort. Att jag skulle ju inte. Nu har jag pratat om det i podcasten här men. Jag är inte helt bekväm med att prata om det. Det är samma sak som du och jag om vi sitter privat här och skulle prata. Eller om vi sitter och tar en fika på Benny Som Jag förra tänkte frågan om vi ska göra snart. Det, kan vi det är ta dags det för det snart. Helt rätt, helt rätt. Ja. <laughs> Nej, men jag skulle inte vara bekväm med det. Det är därför jag skulle inte kunna se mig sitta hos en psykolog och prata om sånt. för liksom. <laughs> jag är inte bekväm med det. Men sen um, har jag, jag... jag vissa, vissa polar och så som jag vet, där vänder jag mig för att de tycker om att jag är fel. Uh, det är ingen diss mot dig ännu för att jag inte har vänt mig så extremt mycket till dig. It's uh, cool, man. Men de polarna, tycker om att jag är fel? Uh, sä säg så här. Tycker de om att, att jag borde få en lavett och få jag en lavett? Mm. Och då är det inget med det om man vänder sig så men... Jag vet inte, Jag håller ju med dig att får man bara ordning på det här med ohälsan. men det jag skulle komma till i det där resonemanget var- ja. att min uppfattning är ju ändå att man sinerar på folk som har- ja, men som lider av någon form av psykisk ohälsa, vad det nu kan vara. Är det inte sina, men man tänker att... Är det, jag vet många som tänker att ja, det där var det var en klinisk. Ja, alltså det är säkert många som jag har känt tidigare som, som jag inte känner längre. som jag liksom Antingen har de tagit avstånd från mig eller så har jag tagit avstånd från någon. Det är kvittar vad det nu är. Som tänker för att känna sig, må bättre själva så tänker de ju säkert säkert inte fortfarande så om mig. Då, då känner jag att... Då behöver de hjälp om de fortfarande tänker på mig på det sättet. Men det är alltså för att liksom bara distansera sig och säga ja men sån där i alla fall, så är inte jag. Och, eh, alltså du vet, att man försöker upphöja sig över någon bara för att ja men må bättre själv liksom på det sättet. Mm. Och istället för att försöka förstå personen och kanske ställa, ställa en fråga och bara ja men Emelie jag märker att du mår inte så bra. Vad är det egentligen? Prata med mig, det är lugnt, jag dömer det inte. Sån, alltså den approachen den fick jag ju från mina, från mina liksom riktiga vänner. Men det var ingen annan. Utan där var det snarare att folk vände en ryggen och sådär. Och det är ju det jag vill få bort. Det är inte det man ska göra när man märker att någon är instabil. Då ska man ju man sig. Så ska man ju hjälpa till istället för att typ sticka kniven i ryggen och typ springa ifrån. Det är sånt jag liksom vill sudda ut och bara fixas att den personen får hjälp, eller vara öppenhjärtlig och bara du du beter dig så här och så här. Och det, är inte, det, det känns som att någonting är fel. Du kan göra det här för jag jag vet att, eller jag känner någon annan som har gjort så här, eller jag tips. Alltså du vet hjälpa på vilket sätt som helst. Sen behöver man inte liksom vara den personens bästa kompis som man känner att det är jobbigt, men bara liksom visa att det är okej. Okay. Det jag kommer också. bli bättre, alltså hela den. Det är det jag är ute efter. Men jag kan ju ibland känna så att alltså, skillnaden mellan, jag, jag hävdar att skillnaden mellan, om jag ställer dig frågan, ja men är hur, hur mår du egentligen? Ja. Att skillnaden mellan att jag verkligen bryr mig och bara är liksom nyfiken av fel skäl ja. den gränsen är jävligt tunn. <laughs> och det är det jag känner att så att när pappan dog sen, det var för många som jag tyckte att det märktes att de ställde inte frågan- för att de verkligen undrar- hur har du det på riktigt? För det var det att- ja, alltså nyfikenhet av absolut fel sort. Mm. Och, det, och det, alltså, det, det blir ju- det blir ju väldigt, väldigt svårt att hantera det. Jo, men det är det jag säger. Alltså. Och det är det jag menar- men jag skulle fråga dig för, så där, för Ja, men men hur, hur mår du egentligen? Och du märker att ja, men det där- förvåga Niklas bara för att han kanske ska prata med Kalle om det. Det är klart att det blir en jäkligt sned situation. Ja, nej, men man ska inte omge sig med såna människor. Alltså om man, om man märker att man har en sån relation, då får man ju ta tag i det problemet och bara klippa bort den människan. Så, så tänker jag i alla fall. Märker jag att någon är sån? För det märker man. Om man inte är helt puck och bäng så märker man att men, men det, är bara, det är bara ta avstånd liksom. Det är ingenting att ha. Men det värsta med sådana situationer att jag är öppen med att det värsta som har hänt i mitt liv är ju såklart när pappa har dött. Det fattar ju liksom en box, <laughs> boxare. En boxare, ja. Jag menar, ja, men baserad på att de får så många smällare i huvudet. IQ-fiskmås. Men det som kan vara, jag har varit med om, om folk som har sagt hur länge sedan är det din pappa har dött och så har man sagt ja men det är tio år sedan. Om det då var tio år. Ah. Nej, men det måste ju vara mer. alltså, Jag har koll på det. <laughs> Varför börjar de diskutera? Aha, okay. och jag menar, alltså, <laughs> vi tänker så Visst, jag, jag tenderar att vara lite snurrig i huvudet ibland- och blanda ihop saker. Men om jag inte skulle komma ihåg... Alltså, jag kommer ihåg allting de dagarna- liksom. Det är en men, konstig fråga till att börja med också. Ja, men det, det är så. Så frågar man det. <laughs> och det är det jag menar, Christ. Det är samma som om du ställer för när jag säger till dig att okej, okay, det här datumet var det när pappa gick bort så jag har det väldigt jobbigt den dagen. Aha. Om jag då säger det till dig, då vet ju du att jag har det jobbigt och då kommer inte du. Ja, men är det verkligen så lång tid sedan? Men gud, är det så länge sedan? Oh, nej. Det är minns att... det som igår! Nej, men slut så alltså, Kan man ju inte hålla på Nej, men så alltså, det är folk på riktigt som har, som har ställt sådana oj, frågor. Nej, ja. men då försöker de ju typ applicera någon nostalgi på det. Det, det, det går ju inte. Det är ju, nej, och, det är ju och, hemskt. Och det är sån, det, det oj, är liksom som... Oj. Hur man... Oj, oj, oj. Hur, hur det blev. Och det, det är ju det som har gjort att jag... Ja, ja, men det förstår jag. Alltså, jag skiter i det här. Tycker, ja. För menar, hur länge har du och jag känt varandra riktigt väl? Ett ja. år, ett ett halvt, något sånt. Hur många år var det nu igen? Nej, ja, men säg. Var du liksom, så länge? Nej, det tror jag inte. Ja, men säg liksom från. 2013. Kan det vara tre år sedan? Ja, säg det då. Vi har haft podden i snart två år, Niklas. Ja men, ja, men då tar vi... Så det, vi kan nog säga lite mer än två... Alltså vi, det var ju då vi liksom började lära känna varandra riktigt bra. När på ja, kickade säg, igång, right? Säg två år då. Ja, två år kan vi säga. Det, det finns ju vissa... Alltså, jag har till exempel inte pratat med dig knappt någonting om pappa. Nej. Jag tror inte ens jag sagt till dig vad han hette. Eller vad han hette och sådana saker. Hur gammal han blev och så vidare. Nej, och så, nej, så nej, vidare. Nej, nej. nej. Och jag menar, det är sådana saker att... att om man blir behandlad på det sättet att folk ska liksom och folk ska prata hade ja, din pappa var ju si och så alltså, jag vet hur han var. <laughs> jag tror också i många sådana situationer så är folk bara lite, de tänker inte efter riktigt heller. Nej, men det är jag, det man får ha i åtanke. Samtidigt, de tycker jag, nog det är lite obekvämt och så vet de inte vad de ska säga till dig och då blir nej, men, det så här skitfel. Nej men alltså jag, kö, jag köper den situationen men jag tänker mig att bara fan prata om att de har målat dem på Willys stå istället. <laughs> jag menar... Ja, nej men jag fattar. Och det är ju sådana, och det är såna, och det, det, det jag tänker att de som... Det, baserat på det, om jag hade varit deprimerad, det hade jag ju bara sagt i de närmsta. Sen hade man ju liksom locket på. Och sen, eventuellt om man hade gått och sånt, men där inte gjort, men... Nej. Det är det att jag håller ju med... Det ska du komma till. Idag har snittet blir typ 70-30 snack för min del. <skratt> Så du får säga till din syster att de inte ska lyssna. Och by the way, jag kan inflyka med en annan en helt annan grej här nu. Jag fick en, hon smsad, eller vad fan heter det när hon skickar en video? Är det MMS eller skickar hon ja, bara kan säga det. Ah, ja, jag fick en video i alla fall när hennes son, min gudson, vill Villgott sjöng för mig. Han sjöng, först hörde jag inte vad han sjöng Så jag fick fråga till det jag bara, Åh vad gullig skrev jag Men vad sjöng han för någonting, jag hör inte det Då sjöng han en låt som vi har hittat på Vi har en intern låt Jag och min syster och, uh -huh. och hennes kille tror jag Det var vi som kom på den och den heter Fluga i pannan heter den låten Den går typ så här: Fluga i pannan, fluga i pannan unts, unts, unts, unts. Fluga i pannan, fluga i pannan ut, Och nu då I den här lilla videon så sjöng vill den här. Men han sjöng lite på sitt egna sätt. Liksom så här. Ah, han sjöng ju fluga i panna, men sen sa han inte mts, mts, när han sa it's, it's, it's <laughs> istället. Och det var jättegulligt. Han är så himla söt. Så jäkla gulligt. Var det han som hade brilla som jag tyckte såg ut som en eh, cool katt? Det kommer jag inte ihåg var dag. Hanna? Det var någon bild du skickade, att, att uh, typ om det var någon selfie på er, eller att du skickade mitt bordsällskap eller någonting. Uh. Men var inte det, det var väl inte Vilgot barn, var inte det? Du menar Tildas kille, Martin? Nej, men. Nej, Nej? Jag, jag, jag vill, jag, jag vill minna, att, kanske inte eller så hade han inte glasar. Det var någon bild du skickade på någon i din närhet som var yngre, det lät ju bra. Okay. Det var en... jag hade fått Det var, det kan ha varit om han typ hade... Nej, det där får vi gräva vidare. Ja, det får vi göra. Nu fattar jag ingenting. Det, det, det var, var säkert något. en jättefin bild. Men det var när du var uppe i Åre. Jag var uppe i Åre. Så skickade du en bild på någon släkting eller vad det var. Men det är ju Albin. Ja, så kan det ha varit. Ja, det är min äldsta systers barn. Albin. Ja, men han... Han har glasögon, har han. Ja, men det, ja. det ser ut som en ja, ja, men han Är det, är en, han är cool cool. Är det en cool katt? Ja, han är stencool, Albin. Han är god. Där, där har vi en omtänksam liten snubbe, kan jag säga. Han tänker på alla. Så. Nice, nice. Ja, riktigt omtänksam. Det är trevligt. Får träffa om en månad ungefär. Vi ska ju det. det. är är äventyr att se fram emot. Ja, oh, jag, jag menar. Herregud. Åh, men ha... oh, gud uttömmande poddavsnitt och då kommer mm. inte jag att berätta så mycket när du ska berätta, jag kommer nog skratta mer alltså jag tror, eftersom jag har jag märker ju det nu, jag, är, jag har så dåligt minne och jag säger fel åldern. hela tiden mm. <laughs> jag kanske har, det kan ju, tänk om det är så här illa, nu kommer en jättehemska prediction här, här. Nej, men, ja, att det här är liksom upptakten till att jag kommer få demens när jag är 50 Ja, men det skulle jag kunna se hända. För det är alltså vimsighet och att man har dåligt minne. Det är liksom de största varningstecknena på att man kan få, eller att man kommer gå in och typ få. För jag har, vi har ju Alzheimers i släkten också. Mormor går ju av det. Så Oj, är ju här. Då ska inte skämta om det. Nej, men det, det är lugnt. Det är lugnt, vet du. Har, har du dåligt minne på så sätt att du, du lyssnar bara inte, eller den är det på riktigt att du har dåligt minne? Eh, det var en bra fråga. Tänk om du jag lyssnar. Jag kanske är dålig lyssnare. Gud, för vad för det är en sak. Om, om jag sitter och, och pratar om fotboll med dig, att det då, kommer du inte minnas. Nej, då lyssnar inte jag. Då säger jag bara ja. Och sen ja. så bara, vad sa du? För det har jag upptäckt själv att jag alltid fått för mig att jag har dåligt minne. Ja. Men så har jag upptäckt att nej, men det är för att jag inte lyssnar. Men du, det kan nog ligga något i det för jag kan spisa ut rätt lätt om jag tappar alltså, intresset och det är, det är ju inte för att man eller gjorde det är det ju det är ju för att man inte är intresserad <går> typ det alltså, är tillräckligt mycket då kan jag bara, va, oj Ehh, för det har jag faktiskt gjort många gånger typ sagt en sak för att jag har hört någonting och sedan är det inte det någon pratar om det är skitpinsamt. Men de bara typ... bla, bla bla Och så hör jag ett ord. Och bara och så säger jag någonting. Och de bara va? Och jag bara pratade ni rätt om det? Nej okej. Okay. Det nej, är typiskt det... mig. Och bara hoppa in och bara. Ah. Okej okay, nej det var inte det. Och så får jag gå och gömma mig för att jag skäms. Men kan, kan ni, tror du inte att det kan vara helt enkelt. Att, eller helt enkelt, att, att, du, att du inte har lyssnat. Jo alltså jag är ju väldigt som jag sa jag är en drömmare och jag går väldigt lätt in i så här att jag typ drömmer mig iväg så det kan säkert vara det så jag kanske inte behöver vara så orolig. Ja, men jag kan bara gå till mig själv att de gångerna du har pratat om smink så oh, lossas jag, mm. jag ju att jag lyssnar men i själva verket tänker jag ju på ja vilken urschuld. Du ost hade dock ha lyssnat. Bror? Ja men du hade dock lyssnat om jag hade sagt innan jag började prata om sminket och bara i slutet av den här konversationen så kommer det ett prov. Som du måste klara. Då hade du ju lyssnat eller hur? Mm. Mm. Eller hade du inte gjort det? Du hade bara nej jag tar den felen det är lugnt. Ja, jag ska inte se det som en fejl. För jag tänker <laughs> någonstans att... Jag tänker så att om man så. är ointresserad av någonting. Så så bör man inte veta någonting om det. Nej men det... Det, det, var, det var ett klokt uttalande. jag men jag så alltså, Jag kan i praktiken absolut ingenting om smink. Uh, och jag konsumerar inte smink. Nej. Uh, men sen är det klart när man får. När, när man får, det låter som man ringer Nej, men när det blir dags för relationer. Och så, då är det väl klart att man får oh, lyssna mer. Men skulle du, vi har ju bara en vänskap. Alltså jag, ja, jag kan säga så här: När du, när du liksom träffar din brud så kommer du inte behöva lyssna på hennes smink. Alltså, och tror du Olof sitter och lyssnar på när jag bara, Ja, Olof, vad tycker du om den här råget? Ska jag köpa en annan färg eller... Den här maskaran Olof, den var vacker va? Den <laughs> det är liksom mer med. långa ögonfransare än mer så här tjocka va? Ser du det? Kolla här. Mm. Och den här du... ögonbrinspenan, gud vad fluffig. Mm. Det säger ju inte jag till honom. Alltså. Jag vet ju att han bara tittar på mig som att jag är knäpp. Vilket... När jag pratar med fel person så blir det ju liksom den reaktionen. Nej, men när man pratar men... med rätt person om rätt saker. Mm. Fast vad pratar du och jag om egentligen? Allt. Och Åh. så blir vi ovänner. Ja, för nej men... <laughs> nej, men jag det är har... bra Niklas. Nej, är... ja, men jag har tänkt en del på det att... Alltså, lätt en gång i veckan tänker jag på det att om du och jag skulle bli osams. Mm. Hur skulle det hur skulle Det är sig för att, det var ju som, vi var inte osans då, men när vi inte firade nyår tillsammans- det var ju liksom- ja, när hördes vi efter nyår? Jag minns Det var väl, väl på innan vi skulle spela in podcast eh, Kan du spela in i öremågon? Ja, det kan jag. Ja, just det, just det. Så, ja, det blev lite så här lucka och så bara- ja, ah, just det. Det var precis som att båda tog ett andetag. Och äh, men, bara, du, äh. men hur hade det liksom blivit? Säg då att du... du för för skoj skulle säga att vi ser på Gud för när du såg. När jag blir förbannad och, och, går, och går hem från dig. Du ja. är så det blir så jävla förbannad så du bara, nej, jag går nu. <laughs> men undrar liksom... Jag hade nog inte vågat höra av mig. du Ska vi spela in en podd? Har du vågat höra av dig? Jo, jag hade... jag har vågat. Men jag hade bara tänkt nej, jävla åsna. <laughs> ja, men om du går härifrån och jag har gjort... alltså, du är så upprörd för att jag har gjort någonting. Men ja, men... Om jag inte vet om att jag har gjort någonting då kommer det bli skitjobbigt. Om vi jo. säger att du är upprörd och inte säger det då är det ju ditt fel. Ja, det har varit. Men om vi säger att det blir Men om vi bråkar och liksom, du blir förbannad och jag blir förbannad och båda tycker att jag tycker jag har rätt och du alltså så, om du fattar vad jag menar båda. Då är det lite så här okej okay. Ja, men det, det är det jag menar. Hur hade vi löst ens... Alltså, hade jag, en sån... jag, jag hade ju förmodligen hört av mig, för jag, jag är sån. Jag, jag tror inte på det här att oh, men, vi låter det rinna i sanden, då löser det sig. Bara ta det lugnt, liksom så är det inga problem. Jag tror inte på den bullshiten, liksom utan har man ett problem, eller det är någon som... Alltså, massa sånt, typ, nej men jag säger ingenting. Hon ska liksom känna att det är något fel här, sen ska hon lida lite, och sen så... Hon kommer krälandes till mig och säger Vi har med ursäkt liksom alltså, du vet Det finns ju sådana scenarion Där det är liksom så här riktigt maktspel du vet. Men, jag, jo, tror, men... Att, jag tror på att man ska lösa det Så jag har förmodligen hört av mig till dig Och bara, alltså du Vi blev förbannade som satan häromdagen Men vi måste lösa det här Jag bryr mig om dig, du är min kompis Kom igen nu, nu löser vi det här oh, Nu är jag bara kompis Nej, men <laughs> <skratt> jag, jag vet hur jag har löst en del sådana situationer innan. Alltså när jag har varit riktigt förbannad. Då uh -huh. Vi får ju ta någonting att du var sårat med riktigt över Jag sa att du var en jävel, sa jag. Och ja, jag, men menade. Det... <skratt> jag menade. Jag <skratt> menade. Jag vet ju att det är runt 80 avsnitt så jag rimligen ha hört emellan 160 och 200. Det är en jävel, Niklas helt. Usch! Ja, men du är inte ensam och tycker det Men låt säga, du har liksom hånat mig Och kränkt mig, alltså något så oerhört ah, Ja, ah, riktigt illa och, så, och jag har betett mig mot dig Okej, okay, jag ber om ursäkt för att jag gjorde något, av att du inte kan prata Att du inte har någon koordination, bla bla bla, ah, bla, bla, bla. Jag hade nog bara oh, ja, Jag får väl spela in i jävla skiten Vad du gjort så? Så har man spelat in och sen bara Vi är okej, okay, jag måste gå jag ska kolla på film och så sitter jag bara, gör mig en macka och läser en bok och bara tänker vilket vilken blond vilken... så har inte du gjort, nu sitter du ju igen. nej men alltså, jag har gjort så vi gånger att, nej fy fan Niklas jo ja, men det var ju när man var lite yngre nu, alltså jag har inte blivit ostans med på, på riktigt på liksom ett ante, eller, jag menar 3-5 år i alla fall av ja, förbundsett högskolan då. Så, då då kunde det ju Blixtraté. Ja, men... Det, det är som man säger det. Men alltså, jag, jag kan bli riktigt, riktigt förbannad. Och då, då blir jag förbannad också. Uh, mycket värre än vad det är när jag kollar på idrott. Mm, okej. Okay. Uh, så det får passa jag... Oh my god. Mm, jag ska ha det på äh, ett par tillfällen har jag gjort så bara att jag får spela in det. Men jag hade säkert liksom... Ja men, ja men Emily om du säger- ja, men Niklas, vi, vi, vi ska prata om det nu, ja okej. Okay. Och så lyssnar jag så hade jag en tyckt- när, ja men jag, jag, ja, jag ska tänka på det. Jag det bort men Så hade det säkert gått och stört men på- ja men det var fan hon, det var hennes fel. Och så hade jag pratat med någon- och förklarat situationen- men jag hade inte namngett det- utan jag hade sagt en kamerat. Ja, så låter det som det är en kommunistfän. Ja. Och henne det på så sätt och kallar det för kommunist indirekt. Mm. Äh, men och då att folk ja men ja, alltså vissa, vissa saker kan jag inte släppa och och det, det är ju inte alltså det är både jätteroligt jag, jag här alltså har man om jag kan ge dig tips om det vi blir av med mig på, på på riktigt på allvar här nu. Okej. Okay. Vi har förnedra mig riktigt jävla ordentligt offentligt mm. och eh, dissa gärna de som står mig närmast gör du det ordentligt så kommer vi inte ha kontakt någon gång mer så det är tips när du vill bli av med mig jag vill sluta och så 20 jag jobbar inte så nej men, uh, ja, men som sagt jag, jag, oh, jag hoppar nu, det låter som jag hoppar så att vi ska bli osamst det gör jag inte Nej men det kan nog vara, jag tror att man inte man ska inte vara rädd för att liksom äh, bråka lite. Det är Nej, men sen ju Så grejer... länge att man bråkar med någon som inte Nej. är en jävla jävel. <laughs> men grejerna som, som alltså de problemen du och jag har är att jag kan vi spela in på det imorgon istället. Okej okay, alltså. Behöver inte göra en stor grej av det vi har ju aldrig haft en, en, en, ett stor, en stor grej bråk nej It's cool. jag minns att jag en gång hade ett skämt som jag tyckte gick för långt men du tyckte att det var kul <laughs> då var jag rädd att. då vet jag att jag tänkte alltså, vad ska det bli av på den här nu <laughs> och så, så äh, gick det bra god, vad så, då. men så minns jag att åh fan god bangbo. <laughs> Men så minns jag att du, att du tyckte att skämtet var helt okej. Okay. Ja, liksom... ja, ja, ja, ja, ja. Det är lugnt, det är lugnt. Men för att sammanfatta avsnittet, är, men du behöver inte gå och se Daddy's Home. För det skiter i, absolut. No. Mm. get kan du se, åtta av tio på den. Mm, mm. Äh, är, är man intresserad av liksom... Alltså är du intresserad av hur, varför samhället ser ut som det gör så kan man se den. Ja, men det är nog nyttigt, Absolut. Uh, så kan man läsa din blogg emelierosenkvist.com /blog. slash Correctus... eller nej det är inte slash där <här> jag har flyttat om vet du What det då? är bara emelierosenkvist.com så kommer man till min blogg hur många gånger du läst niklas-talt.se 17 wow, wow. nice jag går in Nä, också, så blir det men uh, vad är dina planer för helgen Uh, helgens planer. Jag ska sjunga som vanligt. Uh, sen så ska jag väl umgås med min sambo, tänkte jag. För sen så kommer jag åka till... Vad fan är det som händer? Ursäkta, jag försöker det kan gå in på din webbplats. Vara. Men jag blir ompekad när jag ska bara här. Åh, oh, vad fin den är. Det. Mm. Ja, jag är nöjd med henne, jag är nöjd. Jättevackert. Nej, men jag ska... Nej, det, är, det händer nog inte så mycket. Det är lite, lite, lite resor hit och dit och, och diverse. Du Aha. då? Uh, när, när, när det här släpps är dagen den 21 januari. Då får jag en god vän till mig och då hälsar jag grattis till honom. XOXO. Uh, dagen efter det här släpps den 22 så släpper Bears sitt album. Och och sen den 23 ska jag kolla Netflix-serien Chelsea Does uh, Chelsea Handler vet du om det är? ja yeah. hon spelar in dokumentärer om Silicon Valley uh, droger uh, vad har jag sagt, Silicon Valley, droger uh, vigsel och rasism spelar hon in de, släpp, de har gjort de släpps på när 23 23:e det. Vi Sen ska jag planera en, en, ett besök på Benny Jerrys som i Hävade Lider. Ja, det får vi fixa. Gud vad gott. Mm, mm. Men nu är det dags för kvällsmackan. Götmos! Har en nyköpt prästost vidandes i kylen. Fantastiskt. Jag ska ta en kopp te, ja. Det får du göra så hörs vi. vi. hej. Hej, hej. hej The number you have dialed has been changed. The new number is...